Sub atâtea mări Sub atâtea mări Numai distanțe Sub atâtea ape Numai noroi Mergeam amândoi Prin sările goale Îngenunchiați aproape În silă Respirând greu Unul în altul Cu fețe lungi Ceara stălpilor de luminare, Aerul ne se lipise de spate Și de zidul în joase Răstignit pe tavan Cineva picta cerul zmoală Din penel picura Imobile nu era încă dat în folosință se lucră la detalii, la izolații La instalații Geana lumii mușca cu teamă Zile se uscau pe mal Nespălate ca sacii, rând pe rând Uitate, femeile și ele Odată apele mergeau Braț la braț cu poemul Și vara pe bulevard de vedeai O mare de umbrelute albastre Îi spuneam asta cât să nu moară de fame sau de rușine dracu, știi ce era mai rău iar de semne de oboseală din ce în ce mai des în lucruri mărunte, de frică eu mă rugam înăuntru lui ca un pește în alt pește și când nu plângeam mă temeam de viața lui, de viața mea, de viața lumii toată. Asta ne îngreuna mers înainte și în plus din aval rejectate ne loveau valurile, la dreapta apă, la stânga apă, el înjurase în împirica, luptat cu ele, la dreapta apă, la stânga apă, pe unele le mustra, pe altele le acoperea cu inima lui bună, Cădea cu vorbele mele toate, se izbea de silabe, la dreapta apă, la stânga apă, auzeam lumina cum se frângea ca vrea jurul lui. Deși îl salutau vechi galioane, deși mai primea din trecut scrisori de iubire, deși cu noaptea trecând sirene șopteau duios pe la gene.